яку важку ношу треба волокти на плечах, яку невичерпну смагу треба мати в душі, щоб кожного вечора і щоразу заново переживати колізії зрідлених з тобою героїн. У кожну з них вкладати частину себе, у свою ж душу вбирати їхні болі і муки. Чим більше думав, то глибше відправся себе у металевій пальці. Жінка, яка існувала, і щовечора показувалася сотнім глядачів під ім'ям Ніни Ващенко, вважалася йому чимось настільки складним і принадним, що Андрій рішуче не знав, як розбити капкан, як вирватися з нього. Бо ж ніколи, ні за яких обставин, він не може цю жінку образити чи скривдити. Досить з неї свого болю і смутку. Андрій роздвоювався. З граничною ясністю він це зрозумів, ідучи в готель на побачення з власною дружиною. Не тільки психологічно, а наче й фізично існували два Андрії. Один усім єством рвався до коханої жінки, другий радий був дременути на край світу, далі від біди. Так ці існуючі і не існуючі два Ващенки. Змагалися всю дорогу, обидва однаково вперті. Готель знайомий, бо й звідси не раз доводилося брати пацієнтів. Піднявся ліфтом, чергова по поверху вказала на потрібний номер. Перед дверима нерішуче спинився. З-за дверей чувся гомін, у якому ясно виділялися чоловічі та жіночі голоси. Той Ващенко, який тягнув назад, владно наказав повертати голоблі. Той, що рвався вперед, резонно зауважив. Далі так тривати не може. Треба нарешті все з'ясувати. Іншої такої нагоди, можливо, не буде. Несподівано заговорив третій, компромісний Ващенко. Він підказав геніальну можливість сісти на коридорний диванчик і чекати. Може, в номері випадкові гості, які незабаром розійдуться. Цей третій переміг. Добре, що є запас сигарет. Гамеру номері то спихав, то вибухав гучним реготом. Але ніхто з номера не виходив. У попільниці, яка стояла на столику, Андрій погасив уже далеко не перший недокурок. Томаніючи від нікотину, думок та сизого диму, він уже досконало відрізняв голоси за дверима. Жимочими голосами говорили Ніна та дуже зрідка Аннушка. Чоловічих було три. Два з них належали Вольському та Дзиндрі, третій – Густий Бас, якомусь невідомому, але вже певне літньому чоловікові. Нінин партнер по виставі, що грав в Мастакова? Здається, ні. Чергова по поверху вже кілька разів з підозрою поглядала на дивного відвідувача. Адже вона вказала йому на потрібний номер. Мешканки номера вдома, чого ж він жде? Підійшла і спитала, ви, власне, до кого? «Я... я почекаю. Діло ваше». Він чекав уже більше години. Ситуація не мінялася. Нарешті зважився і сам підійшов до чергової. Попросив її зайти в номер і тихенько викликати артистку Ващенко. Не стоючи з столу, чергова зняла трубку і покрутила диск. Передала по телефону його прохання. Вийшло по-ідіотськи – але вже нічого не зміниш. Ніна відразу ж вибігла, усміхнена, привітна, у скромному сицею платі, дівчата й годі. Схопила за руки, припалила цим до грудей, заходь. Ні, у тебе, люди, не будь деконом, там усі свої. Осоромити мене хочеш, чи що? Ні, він не хотів соромити її. Краще вже самому, на сором, на глум. Номер був просторий, світлий. У відчиненому навсті ж вікно виднілася золота баня Софії. На цей раз вона не палала, а ледь-ледь виблискувала, сумно прощаючись із сонцем. Андрій був знайомий з усіма, крім басовитого чоловіка. Той відрекомендувався сам, заслужений артист Республіки Шафран. І простяг руку. Ващенко мляво потис її. Ніна відвернулася до вікна. Баня дзвіниці згасла. Сонце зайшло за обрій. «Ви, здається, лікар?» запитав, щоб заповнити паузу шафран. «Андрій Степанович мій чоловік», твердо вимовила Ніна. «Дуже радий. Це добре, що в тебе, Ніночко, серйозний і поважний чоловік, не з нашої богеми». «Ти надто перебільшуєш, Сергійку. Яка ми богема?» Ніна знизила ключима. «Звичайні люди». Андрій ошелешено глянув на Ніної шафрана. Він знав про їхню колишню близькість, але не уявляв собі, що між ними могли зберегтися такі фамільярні відносини Ніночко, Сергійку. Ні стояв на своєму шафран. Хто пірнув у солодку твань богеми, той уже ніколи не повернеться до стану звичайних людей. Ми скоморохи, комедіанти, і такими помремо. Андрій Степанович, певне, сам це добре розуміє, адже так? Ващенко не міг второпати, з якою метою шафран запитує його, яку відповідь сподівається дістати.